אסתר, פרק ו. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. ויומר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, והיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקטנה הטרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה?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 והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. ויומר המלך להמן. מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה חן למרדכי היהודי, היושב בשער המלך. אל תפל דבר מכל אשר דיברת.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 אם מזרע היהודי מרדכי, אשר החילותה הלנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר.